У це корито будеш класти м'яса, а в це солонину, а тут клади голову на холодці, ноги й шкіру. Стринада не те лише мовчки всміхнувся в свої пишно закручені догори кошлаті вуса та й далі продовжував розробляти розпанахону на двоє тушу. У тисовій рівні його прозивали Поташ. Кожному, леда, хто в селі занедужує чи занепаде духом, стренаде, що був говірливий як баба, давав незмінну пораду. «Згасіть поташу, дайте випити, і зразу попустить. Я так самся рятую від усякої болі і хвороби». Тож господарі, що стояли в черзі за різником непередодні Зимового Миколая, Різдва, Великодня, чи великих набутків, як то весіль, чи христин, для стринади припасали соду, яку в цих горах називали поташем. Інакше свіжина буде не така смашна, якщо не догодиш м'ясаре. А майстер він, направду, знаменитий. І не лише у тисовій рівні. За вичиненими стринадою кров'янками, лівером та домашніми ковбасами – Заразом з якими можна було й пальці надгризти, запеченими в печі сальтисонами, залитими білосніжним смальцем сповиванцями, продимленими на запашних сливових дровах шинками, і салом, вимоченим у ропі з трав'яних масел і натертим часником із перчицею, вижницькі комерсанти жиди присилали в тисову рівню не прості однокінні упряжки, а цілі фіакри. Всередині обкладені навіть. Посеред літа – льодами. Розкішні фіакри, зазвичай призначені для прогулянок маєтного панства, в упряжі з двома гарцовитими кіньми-зміями, в тисовій рівні набивали ковбасами-сальтисонами і неслися вони, немов навіжені, до чернівецьких ресторацій. А рум'яні, ніби присоромлені шинки і солонини, що їх можна було самими губами їсти – так само обкладені з усібіч кропивою чи льодами, що духу летіли з Чернівців у вантажних вагонах швидкісних потягів до Віденських крамниць і ринків, театральних буфетів та в маєтки особливо заможних громадян неозорої Дунайської монархії. Проте, аговорило Дячук, чеснот сільського різника Михайла Стренади, сьогодні не згадував навіть про себе. Не до того було Гаврилові. Серце йому зараз рвалося, немав та попечена свинським їдлом тонка кишка в стринадових руках, яку різник щойно викинув у помийне відро. Іншим разом від такої оказії, яка на днях чекає Дячукову господу, будь-котрому батькові, Серце в грудях ішло би Несамовитої гуцулки Чи розважливої коса А не глухо таленькало Нібито після безмовного плачу Хіба то не є причина для втіхи Що твою доньку-одиначку Доньку-сироту Яка росла без маминої ласки І маминої науки За жінку бере такий поважний газда І що м'ясар, який догоджає Чи не самому ці саревому шлункові не будь-кому, а простим дячукам Із найдальшого хутора тисової рівні Запікатиме з м'яса весільних оленів і зайців Але сьогодні Гаврилове серце не йде ні гуцулки, ні коса Стискається равликом чи їжаком, нібито зо страху А тому гупає, як дурне, в ребра він уже лютиться на себе дуже і на домашніх лютиться. Онде на служницю накричав, чого не робив ніколи. Глек сметаною випав йому з ослаблих рук. Корові під хвіст дав батогом зені за, за що. У голосистого півня поліном кинув. Леда ноги не перебив. Кому то треба? Ну так... «Що старший молодий від молодої вдвоє? І ще трошки?» То правда. Ну, якщо вже не те пішло,